Királyi igazságszolgáltatás. Egy lépcsőzetes emelvény közepén, oroszlán fejben végződő karfájú trónon, fején koronával királyi palástban ült hatodik Fülöp. Fölötte Franciaország címereivel kivart nagy sejem lepel hullámzott. Fülöp időnként balra hajolt, unoka fivére a Navarrai király felé vagy pedig jobbra, rokona, a cseh király felé. Tekintetével, mintha tanúságukat kérte volna annak érzékeltetésére, hogy mi sokáig tartottak egyessége. Csehország királya zavart, és egyben méltatlankodó arccal rázogatta szép gesztenye színű szakállát. Miként lehetséges, hogy egy lovag Franciaország egyik perje, Robert d'Artois, a Lilion virágos herceg így viselkedett. Így rút vállalkozásokba keveredett, amelyeket itt most elősorolnak, hogy ilyen gonosz népséggel adta magát össze. A világi perek sorában először foglalt helyet a trónörökös János herceg, akit apja Normandia hercegének nevezett ki. Tizenhárom évéhez képest természet ellenesen nagyra nőtt. Túlságosan hosszú álló, sötét, nehéz pillantású gyermek. Az ifjú herceg kíséretéhez tartozott a király öccse, Álkon hercege, valamint börbön hercege, bretány hercege, Flandria grófja és Étampé grófja. Két zsámúj üresen maradt, az egyik a burgundi hercegé, aki érdekelt fél lévén nem vehetett részt a tárgyaláson, a másik Anglia királyáé, aki még csak nem is képviseltette magát. Az egyházi perek között ült Jean de Marigny ő eminenciája, Beauvoiróf püspöke és Guillaume de Tri, Reims herceg érseke hogy a királyi igazságszolgáltatást még ünnepélyesebbé tegyék, a király meghívta a szensz érsekét, Vendom püspökeit, Lotaringia hercegét, Guillaume de Hainau grófot és öcsét Zsant, továbbá a korona valamennyi főbb tisztségviselőjét, a hadsereg fő a két marsalt, Millé de Noé-t, Satillon, Szójkört, Gránciérez hűbérurait, mint a szűkebb tanács tagjait, és még másokat, akik az emelvény körül és a falak mentén ültek, a Louvre nagycsarnokában, ahol a törvénykezés folyt. Még a földön is ültek, egy-egy posztódarabon, maguk aláhúzott lábbal ott kuporogtak az államtanácsi előadók, és a parlamenti tanácsosok, a törvényszéki írnokok és közrendű egyházi személyek. A királlyal szemben hat lépésnyi távolságban állt a főügyész, Simon de Bussi. Körülötte a vizsgáló biztosok, és immár két órája olvasta vádiratainak íveit, a leghosszabb vádiratot, amelyet pályafutása során valaha is kézben tartott. Előről kellett kezdenie az Ártoá ügy egész historiáját, amelynek eredete a múlt század végére nyúlt vissza. Fel kellett idéznie az első pert, 1309-ben. A szép fülöp hozta döntést. Robert fegyveres felkelését hosszú fülöp ellen, 1316-ban. A második ítéletet 1318-ban hogy végül eljusson a jelenlegi peres eljárásig, az ámilyeni hamis esküig, a vizsgálatig, az ellenvizsgálatig, a számtalan tanúvallomásig, a tanúk hamis vallomásra csábításáig, a hamis iratok készítéséig, a cinkosok letartóztatásáig. E tények mindegyike, egyik a másik után megvilágítva Láncolatukban feltárva és megmagyarázva, összefonódottságuk bonyolultsága miatt nem csak az eddig tárgyalt jogi és most már jogi perek egyikévé vált, de ezen felül közvetlenül érintette a királyság történetét egy negyed századnyi időszak során. A hallgatóság egyszerre volt megigézve és elképedve. Elképedve az ügyész leleplezései hallatán, megigézve, mert ezáltal lelepleződött annak a nagybárónak a titkos élete, aki előtt tegnap még mindenki remegett, akinek mindegyikük kereste a barátságát, és aki oly régóta döntött mindenről a franciák országaiban. A náltorony botrányának beárulása, Burgundi Margit bebörtönzése, negyedik Károly házasságának megsemmisítése, az akvitániai háború, a keresztes hadjáratról való lemondás, az angliai Izabellának nyújtott támogatás, hatodik Fülöp megválasztása, mindennek Robert volt a lelke, akár előidézve, akár irányítva az eseményeket, de mindig egyetlen gondolattól, Egyetlen érdektől vezérelve. Ártoá, az ártoáj örökség. Hányan voltak a jelenlévők közül, akik rangjukat, tisztségüket, vagyonukat ennek a hamisanes esküvőnek, hamisítónak, ennek a bűnözőnek köszönhették. Kezdve magával a királlyal. A tárgyalóteremben a vádlott helyét jelképesen két poroszló foglalta el. Egy nagy sejjem tartottak, Robert D Artoá címerével. Liliomos mezőben négy vörös függővel ellátott, tornagalléros címertörés. Minden függőn három aranyvár. És valahányszor az ügyész kiejtette Robert nevét, mindig a címeres pajzs felé fordult, mintha hozzá beszélne. Így jutott el Árto grófjának Annak ellenére, hogy az idézést, Jean Longmester, Kizorsz tartomány nagya, a szabályoknak megfelelően kézbesítette szokásos lakhelyein nevezett Robert Artois Bemon nem jelent meg, a király urunk és törvényszéke előtt amely annak rendje és módja szerint szeptember 29. napjára összehivatott. Ezen kívül tudomásunkra jutott, és több oldalról megerősítetett, hogy nevezett Robert lovait és kincseit, Bordóban hajóra tette. Arany meg ezüst pénzét tiltott úton kijuttatta a királyságból, ő maga pedig a helyet, hogy megjelent volna a király törvényszéke előtt, átlépte a határokat. 1331. október 6 napján Devionas asszonyt, aki bűnösnek mondatot nevezett Robert szolgálatában és saját hasznára elkövetett számos büntetben, amelyeknek első vádpontja, iratok hamisítása és pecsétek utánzása, mágján megégették Párizsban, a disznópiacon. Csontjait porázózták, és mindezt Brötány hercege, Flandria grófja, Jean de Heinau úr, Raoul de Brienne úr, Franciaország főhat parancsnoka és két marsal, Robert Bertrand és Mathieu de Tri, valamint a párizsi királybíró Jean de Milon jelenlétében, aki a kivégzésről beszámolt a királynak. A név szerint említettek lesütötték szemüket, mert még jól emlékeztek a cölöphöz kötözött üvöltöző Divion asszonyra a daróc ruháját elemésztő lángokra, lábának pufadozó húsára, amint felrepedezett az égési sebek alatt, és emlékeztek az iszonyú bűzre is, amelyet arcokba vágott az októberi szél. Így végezte életét Árász Püspökének szeretője. Október 12-én és 14-én Pierre szőrmester tanácsos és Michel de Paris nagy tudatta Bömon úrnővel, nevezett Robert hitvesével, előbb Le Châtelet, majd Conce, Bömon, Orbek és Quatre-Marie várában, szokásos lakhelyein, hogy a király nevezett Robert tárgyalását, december 14-ére halasztotta, hogy majd akkor ítéljen felette. Nevezett Robert azonban enapon másodszor sem jelent meg. Király jó akaratú, kegyelmessége folytán újabb idézést bocsátott ki a gyertya szentelő ünnepét két héttel megelőző napra. és hogy nevezett Robert, erről tudomást szerezhessen, tűstént kihirdették előbb a parlament nagy termében, aztán a palota nagy termének márványasztalánál. És azután ugyancsak Pierre Doxor és Michael de Paris mesterek vitték a hírt, Orbekba és Bömonba, valamint Konszba, ahol nem lévén módjuk beszélni Bömon úrnővel proklamációjukat az úrnő szobájának ajtaja előtt, oly fennszóval hirdették ki, hogy a hölgy minden bizonyjal meghallotta. Valahányszor Bömon úrnő neve elhangzott, a királya kezével végig simította arcát, kisé elferdítve husos nagyon a nővéréről volt szó. Az említett időpontban a király által összehívott törvénylátó parlament előtt nevezett Robert D'Artois nem jelent meg, de képviseltette magát Henri Mesterrel, Brüsszel Doyennyével, valamint Thibault de Maux Cambriai kanonokkal, azon meghatalmazással, hogy jelenjenek meg helyette, és terjesszék elő távolmaradásának okait. De mert az idézés a szentelő ünnepét két héttel megelőző hétfői napra szólt, és a kapott meghatalmazás a keddinapot napot jelölte meg, ezoknál fogva az nem fogadtatott el érvényesnek, és új fent kimondatott, hogy a vádlott harmadjára sem jelent meg. Márpedig tudott és közismert, hogy ez idő alatt Robert D'Artoa előbb nővérénél Namur grofnéjánál próbált menedéket kérni, de mert királyúrunk megtiltotta Namor úrnőjének, hogy segítse és befogadja ezt a lázadót, az úrnő nem engedélyezett fivérének, nevezett Robertnak a tartományaiban tartózkodást. Ezt követően nevezett Robert Guillaume Gróf nagyúrtól kért menedéket hajnau tartományaiban. De királyúrunk sürgető kérésére Hajnaú grófja is megtiltotta nevezett Robertnak a tartományaiban veszteglés. És nevezett Robert újfent menedéket és befogadást kért Brabán hercegétől, és a herceg miután királyúrunk felkérte, hogy ne teljesítse Robert kérelmét, előbb azt válaszolta, hogy nem lévén a francia király vazallusa azt fogad be, akit akar, tetszése szerint. De aztán Bravan hercege a cseh király Luxemburg nagyúr hozzáintézett intelmei előtt meghajolván, a megfelelő magatartást tanúsítva előzte hercegségéből Robert Hatodik Fülöp előbb hajnaogrófia majd a cseh király felé fordulva barátságosan, bánatos hálával intett nekik. Fülöp szemmel láthatóan szenvedett, és nem ő volt az egyetlen. Bármennyire is bűnös volt Robert Dártoá, akik ismerték, elképzelték, amint egyik kis udvartól a másik kis udvari kóborol. Egyik nap befogadják, másik nap elkergetik. De miért tört így makacsul saját vesztére, amikor a király mindvégig karját tárta feléje? Annak ellenére, hogy a vizsgálat lezárult, miután 76 tanút meghallgattak, akik közül 14-et királyi börtönökben fogva tartanak, annak ellenére, hogy a király törvényszéke kellőképp felvilágosítatott, s hogy az elősorolt vádpontok eléggé nyilvánvalónak tűntek, Királyorunk régi barátságuknál fogva tudatta Robert Dártóával, hogy menlevelet állított ki számára, amelyel visszatérhet a királyságba, és tetszése szerint távozhat onnan, anélkül, hogy akár néki, akár embereinek bántódása esnék. És mindezt azért, hogy meghallgathassa a vádat, előadhassa védekezését, beismerhesse védkeit, és elnyerhesse a király kegyelmét. Nevezett Robert azonban nem fogadta el a felajánlott kegyelmet. Nem tért vissza a királyságba, hanem különböző helyeken való tartózkodása során érintkezésbe lépett mindenféle gonosz emberrel, száműzöttekkel és a király ellenségeivel. Továbbá számos szemét tájékoztatott ama szándékáról, s e személyek mindezt továbbadták, hogy karddal vagy rontással elveszejti a kancellárt, trémarsalt, és királyorunk néhány más tanácsosát. És végül ugyanilyen fenyegetéseket hangoztatott a király személye ellen. A hallgatóság soraiban hosszasan morajlott a méltatlankodás hangja. A fentebb elmondott dolgok mindegyike ismert és köztudomású. Tekintettel arra, hogy nevezett Robert D'Artois ismét haladékot kapott, és utoljára szabály szerint történt kihirdetés által a húsvét vasárnapját megelőző jelen szerdai napra, április 8-ára idéztetett meg, ezért most immár negyedízben szólítjuk fel, hogy jelenjék meg. Simon Debussy elhallgatott, és intett az egyik poroszlónak, aki hangosan kiáltotta. Robert D'Artois úr, Bömon le Rocher grófja, járuljon a törvényszék elé! Valamennyi tekintet ösztönesen az ajtó felé irányult, mintha a vádlott valóban rögtön belépne rajta. Néhány másodperc telt el síri csendben. Aztán a porosz ló a botjával megkopogtatta a kövezetet, és az ügyész folytatta. S miután megállapítjuk, hogy nevezet Robert nem jelent meg, ezért királyorunk nevében a következő büntetés kiszabását kérjük. Nevezet Robert, fosztassék meg a királyság perjének címeitől, jogaitól és kiváltságaitól, csak úgy, mint minden egyéb címétől, Hübéri területeitől és birtokaitól. Azon kívül javaitól, földjeitől, váraitól, házaitól és minden jószágától. Minden birtokában lévő ingó és ingatlan vagyonától. Mindez kobosztassék el és adassék át a kincstárnak, hogy a király akarata szerint rendelkezzen vele. Ezen kívül címerei töressenek össze, a perek és bárók jelenlétében, hogy soha többé ne tűnhessen fel zászlón vagy pecséten, és személye legyen örökre száműzve a királyság földjéről. S egyben tiltassék meg királyurunk minden vazallusának, szövetségesének, rokonának és barátjának, hogy menedéket nyújtsanak neki. Végül kérjük, hogy jelen ítélet kiáltassék és kürtöltessék ki Párizs legfontosabb út kereszteződéseinél, és tudassék minden tartomány nagyjaival, valamint Toulouse és Carcasson királybíráival, hogy mindez végrehajtadott a király rendeletére. Simon de Bussy elhallgatott. A király mintha ábrándokba merült volna, Tekintete egy pillanatig elkalandozott a gyülekezeten, aztán előbb-jobbra, majd balra nézett. Perjeim, tanácsukat kérem, szólalt meg. Ha senki nem szól, azt helyesülésnek tekintem. Egyetlen kéz sem emelkedett fel, egyetlen száj sem nyílt meg. Hatodik fülöp tenyere lecsapott székekarfájának faragott oroszlán fejére. Az ítélet jogerős. Az ügyész ekkor megparancsolta a Robert D'Artois címer pajzsát tartó két poroszlónak, hogy menjenek egészen a trón lábáig. Ott a kancellár Guillaume de saint -Mor, egyike azoknak, akiket Robert szám kivetettségéből halállal fenyegetett, előrelépett. Elkérte az egyik poroszló kardját és lecsapott vele a címerre. És a sejemszövet elnyújtott zizegése közepette, a címer pajzs ketté hasadt. Bömon persége megszűnt. Akiért létesítették Franciaország hercege, nyolcadik Lajos király leszármazottja, a csodás erejű óriás, az örök intrikus, már csupán futó törvényen kívüli száműzött volt. Nem tartozott többé a királysághoz, amelyen ősei uralkodtak, és a királyságból már semmi sem volt az övé. A perek és a nagyurak mindazon férfiak, akiknek a címer mint egy kifejezője volt, nem csak a hatalomnak, de szinte a létnek is, akik ezt a címert zászlóikon lobogtatták hajlékuk felett, Lányzsáikon, lovaikon, akik saját mellükre, fegyvernökei köntösére, szolgáik libériájára hímeztették, bútoraikra festették, edényeikre vésették, embereket, állatokat és tárgyakat jelöltek meg vele. Ha azok valamely formában akaratuktól függtek, vagy javaikat alkották, ezek a férfiak úgy érezték, hogy a címer kettéhasítása a féle világi kiközösítés, amely még több, mint a fejvesztőtőke, a lóhoz kötözött farács vagy az akasztófa. Mert a halál eltörli a bűnt, és a meggyalázás a meggyalázottal együtt múlik el. Amíg az ember él, addig nincs elveszve semmi. Gondolta Robert a hazája határain kívül, a barátságtalan utakat róva, és újabb, nagyobb bűnök felé irányította lépteit.